أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعيتنا وعمليتنا ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقاديتنا غرض د شارح رحمت الله لیلۃ علی کې شرحنا مختصر دړي غرض دي اول غرض دی شارح رحمت الله علی اغاز ذکر کوي و زاهد علمین او مذکورین دویم غرض اغاز ذکر کوي دی د دریم غرض اغاز ذکر دریم غرض اغاز ذکر کوي د فدې سواله ماولیت غرض د شارح رحمة الله ليله تعلق دي دې شرح نه مختصر دړي غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله لې آغا و زاهد کرکوي له فارد علمين مذکورين مقصد اول د کتاب کې ال تراغ له او فإنه مبنى علم الشریعی ولأول احکامه واساس قواعد قائد الاسلام هو علم التوحید والصفات پهما سبق کې ما... پهما سبق کې تفه ظانانی رحمت الله علي عليه ذكر د نو کړړي وو چې یو ته مغناویللیسي بلته مبنا عليه ننې هغه دوواړو علمنو چې هغه مووقوف عليه او مووقف مووقوف عليه بارهتوله علم کلام نه په دی بندې ته ووقې مبنا هغه علممو شرا والاح ننده دغه دواړو علمينو وځهته او تفصيل ذکر کوي نو په عنوان کې له فرض د عالم راول نو ځایي چې احکام شرعي یا بعضي هغدي تاغه متالف دي د کیفیت عمل سره احکام کې حکم حكم دا حكم پډې رو ما ناګانو بندرزي کل رازی پمانا دی محکومن بیهی کل رازی پمانا دی مجموع القضیع کل رازی پمانا دی خطاب اللہ تعالی المتعلق بی اقعال المکلفین کل رازی پمانا دی اسناد و عمرن اللہ آخرہ اجابن او کل رازی پمانا دی نسبت تامی خبری ترہ حکم پردیر مانا گانو را غلیدہ خودل سطرنا مراد نسبت تامی خبری دہ نو نظریه حگا نسبت تام خبری الشرعیه با غام نسبوی شرع لرا نسبت شرعی تسویوی نسبت شرع تا دغه نسبت تام خبری دا په دوه طرفو باندې کې درېسي کله دغه نسبت شرعی ترا غلې وی به اعتبار توقف والاخذ او کله دغه نسبت راغلی ووي د نسبتې تاې خبرې شرای ته ب ح یادې داېولې اواتباره حاصل دا ده چې دغه نسبتې تاامې خبرې چې شرای ته منصوب دی د دی د پاه دو طرریق دي یا به نسبت شرای ته راغلی ووي په دی طرق سره چېدي به اخ ل شرای نه راغلی وي موکوب بهوي په شرای بندې این ای که دی شرعی دی دی بیان نوائی کڑای نو دا بیا پا بلشی بندی نمالو ده لکه مثال تور بندی وجوب و زکاة یا لکه مسلنا اغا وجوب و صلاة وجوب الحج نو دا تر شرعی پوری موقف دی بیا انتبار الاخض تی دی اخی سل دی دی شرعی نراغلی دی پا دی مانا ای که شرعی دی دی بیان نوائی کڑای نو پا اکل دا نمالو میده او دویم نسبت د نسبت تاامې خبری شرای لره ده بح لاتې دا ده دغه حکمه دغه نسبت تاامې خبری بغیر ل دی نه معلوې درشي پلیکن قابل لاتېمات الته ګي چې کلی تلله شرای نه وومې لکه مثلا وجود واجببه جل مجده نو دی الله و وجودود هغه پهقلل سره معلوې ولیکن قابلیت اعتماد کل گرځي دغه و قابلیت اعتماد الف گرځي چې کلې تل قران او سنت نومنه به شرع نه ومني نو نسبت شرع تر اغلې دا به حسب لیاقت داد دا دی دا وي خبره په حاصل تلګل کوی شوي احکام دی حکم دا حکم په ډیرو معناګانو راضي خدلته په معنا د نسبت تام خبري سره ده فالشرعیته کې د غی او تل لپاره د نسبتې نو معنی دا سواسه اغه نسبت ته خبرې چې منسب وي شرعته نو اغه نسبت ته شر... اغه نسبت ته خبرې چې منسب شړای لروي د دې لپاره دي یو صورت دا د نسبت شرایته راغلي وي بیا اعتبار الاخذ چې داحثه ایښویل شرای نه وي په عقل بند نه معلوميږي دویمه دادہ نسبته شریه تراغلی وی به حسب لیاقت دا داد ما نه داد د دې شریه نه غیره په کلم معلومې دلې سي ک هوجو د واجبه خو لیکن کلی داد به التغریزی کله ته د قران او سنت او د نو منیا نو کلا صدغه نسبته تام خبره منشود اله شریه دوه قسمو نو د دې دوه لو قسمینو بیان او وضاحت کوي دا یات مینها ما یتعلق بکیفیت العمل بعضی د نسبت تام خبری نه اغه دا چې اغه متعلق العمل سره مراد لکیفیت العمل نه دا دغه نسبته تام خبری متعلق ویل حقیقت یی سره چې اغه خضیه مرکب له جزایین نو وی کې موضوع او بل پدې کې محمول موضوع د د د لپاره عمل د جوارح وی محمل د د د لپاره کیفی لکیفیات 60 کیفیات سی د لوجوب او لن دبا له حرمت او له کراهته او له فساد او له صحتنا شبک احکام د شرایط د دی. دین نو موضوع د د د لپاره عمل د جوارح وی محمل د د د لپاره کیفی لکیفیات 60 نو دیتا په وی لیکي چې هغه نسبته تامې خبرې ته متعلق د لکیفیتو عمل سره لکه مثلا الصلات واجبتنا نو الصلات واجبتون کې چې کوم نسبته تامې خبرې راغلي ده د دیتا لوک له د سې جزائنو د خذیل سره راغې یو جز د دې لپاره چې موجود د عمل د جوار خودا یم جز د دې لپاره چې راغې نو هغه دله کو یادېتهونه چې ووب راغلی ده د خبرې حقیتته ررس کوي ما ویللی چې یو قسم دی دغه نسبت تاامې خبري نه هغه داې د دی تعلق راغلی وي ل کو عمل سره كيف عمل معنا چې دغه نسبتته د داسې قضې سره متالک وي چېغا مقبله جز نووي موضوع د دی د پاه عمل د جوارح وی محمول د دې فارکه ایږي لکيفيات ستوانا كيفيات ستوان سن عبارت دي وجوب انه د فرمت كراهت فصاد صحت د د كيف راغلي وی لکيفيات ستوانا لك الصلاه واجبتنا صلاه عمل د جوارح ده نو موجود دي اګه عمل د جوارح سن واجبتنا دائم محمول راغلي ده محمول دې دې لپاره هغه کیف او ګرځېدل کیفیت سیته نو دې ثوي لیکيږي چې دا یو قسم لپاره دې نسبتامه خبرې څه منصوب ال شرعه ده دویم قسم دې د هغه د هغه متاله کوي لا اعتقاد سره نو اعتقاد یا په معنا د اذعان در په قلب ده او یا د هغه اعتقاد په معنا د معتقدات انده نو اعتیقات صفمانه د اذان وی نو معنا یاده چې بل د نسبت تام خبرې نو هغه نسبت تام خبرې ده چې د دې تعلق راغلي وي له هغه قضيه مزعنه سره چې هغه قضيه کې اذان وی او یاد دې اسانه معنا د ساده عبارت دا نسبت تام خبرې نسبت تام خبرې یو قسم هغه دا چې دې تعلق راغلي وي ل هغه قضیه معوتکه دی سره چې په یغې بندې باور کړړ سوی وي نو دویم قسم د دی د پاره دا و ګرځ ده دو قسم د دی د پاره دا و ګزی دا چې دغانې ثبت به په قضیه مضانه په قضیا معوتده کې راغلی وي چې په یغه بندې برهېقلبي حاصل ووي په یغه بندې بهغ یقین راغلی وي لکه الواجب موجودونا. دیعی چه ده دوارو قسمینو که دویم قسمتا اصلی وی لیکی کی اول تا فرعی وی لیکی کی. اول تا ولی اصلی وی لیکی کی وی دیو جنا. سه دا مبنه علیه او موقوف نالیه دا. او دا دویم اگتا فرعی وی لیکی کی جا دا, دا مبنا او موقوف دتر اول اپوری. دویم دادا سه اول تا علم و شرائع وی لیکی لی کی. کی. وص علم الشرائع والأحکام ولی ورتیع ووجد تسمیه مگو تاثیلی دویم غرزو ویدی وجینا سلا تستفادو ایلا من جهت الشرائع زکادا موقف دا فشرائع بندی فیعتبار دی اخزا و دی توقف سرا دی دی حصول بدون دی شرائع نه دا فاقل معلومی گینا نلدی وجینا دی تا اغا علم والأحکام والشرائع نا علم الشرائع والأحکام یای ویدی پوینو دیا ای چې دغه دوه قسم نسبته مراورو چې یا د دې ته اړخ راغلي العمل سره او یا د دې ته اړخ راغلي ویل قضيه معتقد سره نو د یا ای چې دغه اول قسم نسبته چې موجود وي نو د تو ویل کیږي اغا د ث ویل کیږي فرعي او دویم ث ویل اصلی وی اصلي ويا چې قاضي بیا خبره دا سوال ته د اول قسم تا نم سه خودل سويدا تدا اول قسم نسبت کی راغلی ون د تویل کی دی علم شرایع والاحکام علم شرایع والاحکام ولورتای ویما ان ها لا تستفاد إلا من جهه الشرع زکاد دی حصول بغیر د شرای نه کیدلی نس مخک مگوتاس مزا ازاحتو کدا ب ف عقل معلوم کی موقوب وی تر شرای فور اخد بیل شرای نه راغلی ون د دي وجنا د علم شرایع مو او دویم ثوی لیکی کی علم توحید و صفاته کتیا یی علم توحید و صفاته لدی وجنور ثیا یی علم توحید و صفات پدی کی ذکر سوید بحث پدی اغا دی توحید دی بار او دارنگ دی صفات دی الله نرا غلیدا نو دغ شیخو پدی کی نور مباحثم ذکر سی وی دی لک عذاب القبر حقنا کرامت الاولیاء حقنا غیر ذالک نو پدې سره اولی مسماک نو دریم غرض موږ او تاسو ویلې اوس یې اګه د فاده سوال نو دې جواب ذکر کېل ما ان ذلك اشهر مباحثه واشرف مقاصده ویل دو جونات یو دغه بحث پدې کې مشهورو او دویمه وجداوا څه پدې مقاصدو کې پدې مطالبو کې د اشرف ترین له مطالبو او له مقاصدونو وجد اشرفیت دا دا که سره یا دا به سړای اغه جنتم منی سړای جهنمم منی وڅې کله توحید او صفات د الله نه منی دا یوم کار آمد نه دا دا یوم هغه مفید دی نه دا دا ټول مواتقدا چې مفید فائدې ګرځي التا سې کله سړای توحید دی باری تعالی او صفات دی باري تعالی منی وخبر وکړه یو خداسوا چې دی تل متوحید و صفاتو وی له له په دې وژن نه هغه په دې کې متسمیه التکلب اسم الجلوګرګې دلا لکه په سورې بقره کې سورې بقره ته ولې بقره ویل کیږي په دې وجوه نه چې په ذکر د بقره راغله یو جز تر اغه ده متسمیه التکلب اسم الجل تسمیه ماجادی وی بل د تم تسمیه ماجادی فوراغله خو سوال راغی صاحب په دې کې هډیر مباحثه ورشته ذکر دي صرف دایو بحثونه د توحید د الله تعالی ده یا صفات د الله تعالی دي ورشته روان دي عذاب القبر حق الجنه حقنا السراط حقنا ډیر مسایل را روان نو دغه یو جز دا یو جز لري لپاره نوم ولې وغږاو نو دایرا غی له دینه جواب وکي وی یو دغه بحث مشهورو، او دویم دیو جنا د دې شرافت والا بحث وو وجد عظمت او د شرافت سوا په وجد عظمت او د شرافت دا و چې کداغه ټول معتقدات منی توحید دی بار تعالی او استفاده <تصفح> باری تعالی نه معنی دا یو بیا مفید دی فائدینه دا نو ګوی کې دا غټولو لپاره د دې حيتیب د اثرو نو د دې وجنه دا د اغه غوند مباحثونو نو ځکه علم توحید او صفات سره مسماکه په اغه نور اجزاء او سره د مسما نه ک مدری خبره رحمت الله علی وکړه یوې وزاحت علمین وک یو ته اغه مبنا ویله او بل ته مبنا علی ویله وېم وجد تسمیرا اولاد هر یو د لپاره او دریمه د فرد سوال وکړه باقی په با دی كلام د شارح رحمت الله علی باندې یو تو اشکاره واریده اول اشکال دا واریده چې تفتزانی رحمت الله علی د تا دغه کلام هغه باطل ده ولی وی دی و جنہ چې داله غنده او د فن ده هر هغه كلام چې شان دارنګوي هغه باطل وینو دا هم باطله لغه غنده او د فن سره مخالفت ده په تو و دفن د فن کې شرح المقاصد یو بل غنده کتاب ده په یده کې چې اول کسم ذکر کړای نو د سیویل دي چې منها ما یعلقو بالعمل نو یې قصور عمل ذکر کړای دا او تا دلته په کلام کې توالته کو کیفیت العمل ذکر کو نو تاسې بل ده نج... او دویمه خبره دا مر سره وکي چې عبارت په ظاهر سره اغا د شرح المقاصد ولا غلط معلومیږي دی. دیو جناث نسبته تعلق اغا له یو جز دي کوي سره نه وی بلکې له دوه سره وی تعلق نسبت صرف د موضوع سره نه تعلق تعلق نسبت صرف د محمول سره نه نو نو البته یوازې صرف عمل راوړلای را دا عمل خو موږ او تاسو ویلې چې په دې اول قسم کې چې نسبت او سره متالقيږي هغه موضوع لپاره دي وي نو یغه صرف موضوع ذکر کوي دا و محمول نستا، نو صرف د موضوع سره خو تعلق دنسبت نسبت وي نو دای راغی نو تاسو بل دې نه جواب وکئ حاصل د جواب داده سي د مخالفتم نه دراغلی او کلام د شرح المقاصد م ده. زکات یو عمل ذکر کړی را عمل لعملنا عملي مكيفه دا مراد عمل عملي مكيفه دا. نو چې کله عملي مكيفه واخستل شي هغه سره یو کیفیت کیفیات سیتهونه موجود وي نو د او دغه کلام م یو او د ارنګ عملي مكيفه کې بیا عمل موضوعي او كيف دا د دې دي لپاره محمول وي نو داړو جزاین د قدیم راغله تعلق د نسبت له ټولو از دا وشره اغالو اغه واحد سره را نغې له هغه دغه عبارتن په خپل ځی باندې صحیح وګرزید ااو د دي دوه په کلام کې موافقه ثابت دویم اشکال داراګلای نه معتریزیاې څه صاحب تعویلی ثیو کې قسم اغړه چې هغه متعلق ویل عمل سره یو اغړه چې هغه متعلق ویل حت قبر سره نو عمل په یات برد ور سره هغه عام ده اغه عمل عامه عمل د جوارح دا او تمور شامل ده او د رنګ اعمال د قلب ته مر شامل ده له اعمال د جوارح اغه خو ظاهر دی اعمال د قلب لکه اعتقادیات را اخلاق د اعتقادیات په عمل کې داخلو لدی نه رشته بيایي چې منها ما يتعلق بليقاد دا کلام دی لغو او مستدرک ده دویم سوال بندي وته دي سوالدار اگې چې تا اول ویله چې بازی له دینه اگدي چې اگا تعلق راغلي ویله العمل سره نو پدې کې دی عمل راوړه عمل عام ده عمل د ارکانه تمر شامل ده او عمل اعمال د ذړه تمر شامل ده اعمال د ذړه له کومعتقدات نو اغا اعتقادیات طول په دغه عمل کې راغله نو د عمل نه رس بیا دی کول دا په کلام کې لغو مستدرکه ولي لغو مستدرکه ځکه مخاض ځي کلامين یو راغي کوم شي چې معلوم سوی او اګه د ثنا اګه د کلام سابقه نه عین اګه معلوم او مستفاد او ګرځیدو د کلام لاحقنه نو مفاد د غدواړو کلامين یو ده نو په ذکر دی یو سره بل نه استغنا راغله لہذا ذکر دی اعتقاد د لغ او مستدرک او ګرځیدو تاسو بل دین جواب وکي چې صاحب دا عمل چې شامل ده اغه عمل دی جوارح او د ذل دا په اعتبار د عرف سره ولیکن دلته ما عمل ذکر کړی ده دا په استلاب اهل لغتو باندې او اهل لغت عمل مستعملوی صرف به عمل د جوارح او د 파را لہذا په دې کې اعتقادیات لسره نه دی داخله لدیو جنا په کلام کې لغوی ته استدراک نشته او یا د یم عملنا مراد دی دواره خدای الته څکل کریناده څکه لا کاري نه دي دي نه فقدي یو جوز ده او دلته خو قرينه موجوده ده زکه د عمل په مخابل کې روسته یا ذکر شوی ده معلومه ده د دلته عمل نه هغه څه مرادي چې غیر ویلی اعتقاد نه او غیر لی اعتقاد نه عمل د جواري هده کنه نو معلومه صرف یګ عمل د جواري هوتری مراد څه او اعمال د جوړو معتقدات اغل نه نه مراده په دې خبره سره تاسو دریم اشكال دا وريته معترض ياي چې صاحب ته دا وویل چې د علم شرعيه او احکام کې بو ضروری دا وي چې موجود دي, دي به عملوي الاعمال دی جوارحنا او محمول دي د کیفی لکیفیات سیثونه زهم دا قاعده د منقوضه د په دی مثال چې الوقت او سبب وجود الصلاه النيه شرطن في الوضوء اذګرا انیت شرط فی وجود مساله فقهیه دا یو قضیه ده کنه او دغه ترا واخلاله اله وقته سبب لوجوب الصلاه نو دا ګرای وقضیه ده په دې کې موضوع سره غلید نیته نیت لا عمل د جواریهونه ده نه او تا وویل چې په علم فقه کې په احکام کې دا ضروری ده چې موجود دی به عمل د جواریه خوې محمول دی د کیفیت کیفیتات ستونه او دلته خو نیت ذکر شوی موضوع اگر خلک به نه دی اعمال او د ځلنده نه دی اعمال د جوارحونه او د یو مدار ته الوقت سببون ووقت سبب لپاره دی او وجوب د صلات ده مدلته موجود دی وقتون راغله ده وقت دال اعمال د جوارحونه ده نه وګوره دا مساله له اگر علم الاحکام او شرایانه ده قضیه په دې کې راغله ده حالانکه په دغه دو صورتين کې اگر موجود دی عمل د جوارحونه ده نو دا کلام د تاسې کلام نه ده کته یایہ صدا به متعلق ل العمل سره موضوع به عمل د جواریح و محمل به کیفیت ل کیفیتات استونه ثلاثه بلدن جوابو کې حاصل د جواب اداره صاحب مراد مال احکامونه چې ما ذکر کړی دي په علم شرای و احکام دی احکام اصلي مرادی او داتہ په صورت تر تراول ده نه داخله کې بلید ملحقات د احکام اصليونه دي اصلي احکام غوندي د کده اخته شروط او ظروف دی کړه وخت دا د منځ دې 파ره زروف ده نه د دې او د تر لپاره شرط ده نو دا خو ته اغه شرایط او دا رنګه شرایط او ضرورت دی راولل ملحقات کوي کله بیا ومنه ماتي ورځه ټول احکام کې دا ضروری ده نظام ته پدې کتابیل کې تاویل کېدلې دا مو اول ده نو اصل کې تقدیر د کلام ده سره چې ال وزو مشروط بین نيه ال وزو مشروط بن نيه نو ال وضوء کی دا وضو دا مجور غل دا او دا عمل د جوارح ده دا کی مو گایو الصلات واجبتنا بسبب دخول الوقت الصلات واجبۃ بسبب دخول الوقت نو الصلات کی صلات دا عمل د جوارح ده کنا نو موضوع عمل د جوارح او ګرځدل لهدا فدی بند ست اشکال او اعتراض واردنا او کومه کو تاسو ویل چې یو ذکر کړی وردا حد یالمینو یو ذکر کړی او دریم ذکر کړی د فلسفانه دا په خلاصې ډول شرحې کوله لدينا باب بیا درې اشکاره خارجی هغه په کلام د تفزانی رحمت الله علی باندې واردو یو دا واردو چې د شرحه مکاتب سره معارض ده او دویم اشکار دا واردو چې ذکر دی اعتقاده ورسته لعمل نه دالغه مستدرکې او درېم دا واري دوه تا دا ویلي چې په علم کې ضروری داله چې موضوع په عملوي او محملو په کیفیتو کې ثانوي دا منخد په دغه دو صورتين باندې دی له دې نه موږ تاسو ته ځواب وو کوو څنګه دا؟ ښه راي بیان لم ان الاحکام الشرعيه هوش په دې باندې ان الاحکام الشرعيه ذا نسبه تام خبري چې منصوب به شرايل له منها بازيل دنا ما حدا يا تعلقو يا دياغ تالو كراغلي بكيفيه تلامل اغاكز يسرات موجود دي عملوي او محمول دي كيف لكيفيات ستونا ندي سفر يوملي وليجي بازي حدا دي تاغ مصالق ويل كزي موتاكد سران ودي تسلي ويا تقدي وليجي اول مهمتان لا اول فردا مسمى فدا فالم شريعه والاحكام ف لما انها علم شرائع ولي ورتاي وجل تسني لما أنها لذي وجنى نماذا إذا ذا لأنها لا تعلمي ذا لأنها لذي وجنى تدغى أحكام الشرعية لا تستفاد لا نحاس لك إلا من جهة الشرعية مقر لجهة الشرعية فسمية بعلم الشرائع ولا يسبق الفهم او الزهن سبقتنا كوي عند إطلاق الأحكام فوق دي أغام ذكر كولو دي أحكامك إلا إليها مقر دغى أحكام الشرعية وبدسانيه تدويم دويم, دويم وبدسانيه او دويم تنمي خذل سويداد علم التوحيد وصفاته لما أن ذلك لدى وجنا سدا يم شهور مباحث او اشرف سرند دي وقد كانت الاوائل